As-salatu, as-salamu ala rasulli lamin, nëbihina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah në falenderojmë, dhe vetëm për ti ndim dhe fale kërkojmë, dhe fsa ne vazhdojmë son të të ndërrua lezër me takimet e radhës dhe me mësime dhe porësit e Koranit, respektivesht lidhja me rëfimet e Koranit. Kemi mënë takimet e kaluara, një rëfimë, që me të vërtet ka qenë nga rëfimet trëndice dhe shqecuse, por që epilogu i këti rëfimi ka qenë faqebardhë dhe ka qenë një epilog me të vërtet shumë i rëndësishëm në favor të njerëzët të ndërshëm, në favor të njerëzët mirë. Dhe kemi thënë që kjo rëfim ka përmbjen në bëjt në ti dobit shumëta dhe kanë bëjt edhe disa spodume e Nëse u kdevan pa i përmendur disa dobëtitëra andajsonte me Lena Allah xhallahu do të vazhdojmë për mbylljen e këtij rrëfimi. Edhe pse ndoshta i im mësuar që çdo rrëfim i ti japim dy ligjërata apo tri eventualisht, por ja që ky mendoj që si rrëfim na ka marrë një ligjërat vetë për qjellje rrëfimit. Kështu që mbetet që edhe sonte të flasim me Lena Allah xhallahu për dobëtë e këtij rrëfimi. Normalisht u a kam përmendur te ndrulla 0s i mi duke u munduar që të përcjellim dobit e rrëfimit në bazë të versionit kuranor jo në bazë të transmetimit që kanë ardhur nga Aisha radhiyallahu taala anha. Edhe pse padyshim se ajo që kanë nga Aisha radhiyallahu taala na është një më të vërtetë vërzhë i gjatë dhe ka shumë dobi mirë, po ne po flasim për rrëfimet e Kur'anit dhe duke u bazuar kët, padyshim se po munduemi ti përmbahemi versionit kuranor lidhë me kët me kët rrefim. Allahu subhanahu wa taala të ndërlozur dhe motra ti e përmendur se në kët rrefim na ka treguar burimin e kësaj tronditjeje, na ka përmendur Zoti xhalla xhala hu arsyejt dhe disa prej përvojave apo që besaj që nuk duhet haruar dhe duhet majtur men atë që është përmenu nga së është një mësim dhe përvoj jetësore që na duhet shumë jetë një kësaj bote. Jo ndështë ta vetëm lidhe me rasit që ka ndodhë, po në lidhe me tërë zhvillime që dhe të ka ndodhë në lidhe me, me vetë nëgjarë dhe me vetë rastit. Kur Allah Gjellewala shpalos përmes ajeteve këtë nëgjarje, Nëse e keni lezuar Ose e lezoni këtë njëri në Kur'an Do të sheni se Zotë Gjelle Huala Pas që do 2-3 jetëve 3-4 jetëve e përmen një jetë shumë interesant Unë u la fëdhullu Allahi alaikum wa rahmetu Pasaj vazhden me përmbylljet Të ndryshme për kjo është ajo hyrje E këtja jeti Fëtë Allahu Gjelle Huala Për gabimet E bëra për bal këti rasti Fletë për qëndrimet ndoshta ju jo të duhur nga ana e ashabëve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam nga shumë prej tyre jo nga të gjithë dhe pasojë Allahu thotë wala wala fadlullah dhe po të mos ishte mirësia e Allahut dhe mëshira e ati në një jetë thotë do të kishte godit dënimi i tij atën ndoshta një jetë do thotë ma zakamin ku min kumin ahad Nuk ishte më më më më më upastru, nuk ishte më shpëtuar as kush e kështu më radh. Andaj Kurallahu xhalla u xhallu rafte për një ngjarje tronditëse që me vërtetë rrezikonte rrënimin e një shoqërie në tërësi duke filluar nga një familje që mbi bazën e saj është ndërtuar edhe vetë shoqëria dhe shpëtoi familja dhe shpëtoi shoqëria. Zoti xhallahu ala na mëson që kur mos të harrojmë se tërë kjo ka qenë mirësia Allahu Gjallaj Gjallahu. Ndë njerëzit, dinë që ta kujtojnë Allahu në të barek në rrasët fështira, në probleme, por kur të ka lana e tëra dhe njerë shlirë onë, fillojnë të ashtë të kujtojnë aftësit e veta, shkathësit e tyre e kështë të më radhë. Nërsa Allahu Gjallara pikrështu në mëson që pas tërë në gjarjes dhe pas tërë suksesit, mi gjithë të mbetet, fadlullahi Me Allahu xhallahu te ala u kem shuruar. Dhe ai dështi për juve mirësi andaj ju shpëtoi. Ju ruajti nga më e keqja, ju pastroi, ju falli. Dhe mirësi të tjera. Dhe ne kë nuk është kjo, do të thera e parë në Kur'an, në shumë vende Allah xhallahu na përkujton për mirësitë e tij dhe na përkujton për begati dhe mëshirin e Zotit xhallahu te ala. Ne në çopse do të përpiqemi që ta numrojm begatitë e Allah xhallahu te ala sikur se kemi thënë nuk do të kemi mundësi ose pamundësime. Mirpo atë që kemi mundësi me i përmend, ndoshta njerëzit zakonisht kanë prirje të numrojnë begatitë e Allah xhallahu te ala që nuk dalin jashtë kornizave materiale, shëndetësore apo të përfitimeve të kësaj bote. Ndërsa Nuk në biash përsëritëm ndër me an ta kujtojmë begatin e Allahut që na ka shtotur nga devimi dhe lajthica, na ka udhuar në rrugën e drejtë e kështu me radhë. Prandaj kur ne flasim për shohën për mirnjohjen dhe falënderimin, zakonisht kjo mirnjohje dhe ky falënderim sillet rreth mirësive, Allahu të ka begatuar, Allahu të ka dhënë, dhe gjithsa këto janë sinonime të asaj që prekët, shijohet veshët, prjetohet e kështu me radhë. Ndërsa Allah nga kujta në vazhdimisht se gjitha këtu e në begati është e vërtit. Mirë për mirësi Allah që ju shpetoj, që mos të rëshqetni në atë që është e keqe për juve, dhe vijen për juve, ju nëzori ndoshtë ta në momentin e fundit për juve, dhe ju vendosin e pallen e atyre që Allah është i knaxur më ta dhe i donë, në është ta kjo mirësi ju jo shpesherësidat në koka tona. Sikur që mund tjetë edhe kondër ta e kësaj, nje një defekt dhe dhe, dhe një problem i on joftë. Ja e ke mbremend disa raste të tjera të ndërlozur se pejgamberi sallallahu alajhi wasallam një ditë i tha Muadhit radiallahu taala nu, më ha ditë që je dini tha ja Muadh wallahi inni la uhibuka. Fa pasha zotin e madh un do ty joftë. Ja se ka pejgamberi sallallahu alajhi më tha Muadhit un të dua ty dhe u betuan Allahu xhalla xhelalihu. Ja Dhe si dëshmi praktike kësaj dashurie tha mos lë pa thënë kët lutje në fund të namazit tënd. Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatik. O Allah, më ndihmo, më ndihmo me të, të përmendur ty, me të falendëruar ty dhe me të adhuruar mirë dhe si duhet ty. Dhe këto diëtor kanë përmendur se Kjallat për e kamberit Sallallazëm Allahume e inni O Allahume e ndihma Ashtë një përkujtim Se besimtari kërë kërkon Dihme në Allahuj ala Fokus një kësaj ndihme ku duhet jetë Si kurse ne e kërkojmë namaz I jake na abudu O i jake në stajin Vetëm ty të adhurojmë Dhe vetëm prej te e ndihme kërkojmë Për qëfar për këtë adhurim Gëse ne vetë nuk mund të abojmë Për ndaj ne kemi nevojë të ndrullazë me të vërtit, të jemi më të vëdishon dhe më të organizuar brenda vetëve tona që, kur bje fjala për mirësit e Allahot, begatit e Allahot, gjithmonë vëmenja të shkën të ato që kanë të bëjnë me udzimin, me islamin, shpëtimin nga mëkatet, e tjera të mira që në garantojnë sukses në dunja dhe në airet. Pas taj të vijojnë begatit e tjera që të slatë, Jan mersi Allahut por jo të gjith i kanë dhe prapë jetojnë dhe prapë janë të lumtur dhe prapë vazhdojnë jetën e kësaj e kësaj bote ato. Në gjithashtu kur kërkojmë kër kër ndihmë nga Allahu xhallahu xalalu, kërkimi i ndihmës po jetë për punët e dunias. O Allah, më ndihmo të shorohem. O Allah, më ndihmo të kthej borxhin. O Allah, më ndihmo të kryk kët punë, ngashëm punë. Mir po sore xhadith xikaton Allah xhallahu wala, o Allah më ndihmo mos me të haruam ato. O Allah më ndihmo mos me të haruam O Allah më ndihmo, mos më gabu. O Allah më ndihmo ta priyetoj namazin si duhet. O Allah më ndihmo të falem e të kënaqem. Gjashtë nuk mundesh këtë pa ndihmën e Allahut që Allahu gjalë qalu. Më ndihmo O Allah që këtë ditë ta xheroj. Më ndihmo O Allah që të jem dordhënës. Më ndihmo O Allah të jem bujar. Më jap fuqinë O Allah që të falë e kështu më radh. Zakonisht në këtë ditë shejtani kët fazën e kërkim ndihmës e bën dishyrë si shpejt, kalimtare, dhe njeriu fillon me të mbështet në fuqitë e veta. E pastaj kur mbështeten në fuqitë e veta, është se ose ka plot nga plagështia, ose nga shkputja, ose nga lodhja, ose nga ngarkesa, është shumë të vërtetë që realisht nuk i zgjodhsh të jenë kur bie fjala për ibadetet. Prandaj kërkon ndihmën Allah xhallal xhali për çdo namaz, për çdo dhikr, për çdo lexim të Kur'anit. Zotën Kër në mësën, Allah u Gjelluat thimi, e u dhu billahi minë e shejtoni rëgjim, kja është i kërkim dihme, që Allah u Gjelluat në ndihman, kundrë ati që në pengën në adhurim. Pas taj vërdojme të utje. Përndaj me këtë, e u dhu billahi, istiadhe kërkim dihme dhe mbrojtje filan, në lezimi i Koranit, namazi, hyrja në gjami e kështë mëral. Ane kja është më nësi që gjatëti rëfimi, ta ke Se Allahu Gjelle Ola për menë se me gjithë që është i dërguar i Allahot Dhe është njëri më i matur në ftyrë tokës Dhe më i dishën në ftyrë tokës Edhe është i përkraun nga Zotin Gjelle Gjelaniho Dhe bëjt vel për gruan e ti Me gjithat, gjithat këto janë relative Aja që është më kryesur në ketë rëfimin është Fadlullah Andaj Aisha radiallahu ana Si e për fundaj Rëfimin e saj për këtë njare që farë tha Kur i tha baba i saj dhe nëna në ngritu dhe falënderojë pejgamberin sallallahu aleyhi ve selam. Fa o i dërguari i Allahut, a është prej teje kjo apo prej Allahut? Jo thash prej Allahut, atë rtha si thamaskujt. Po sallallahu faleminderit atë. Fadlullah, begati Allahu te holla dhe mirësia e tij. E sa janë shumë ato mirësitë, e sa janë shumë ato begati, në sa është tash Allah na kam shiru, e që ndoshta na as të kemi vret, as nuk kemi ditë e kështu më radhën ndoshta po shumë këto begati të nderuar vëllezërm dhe motra, po shumë këto mirësi, po shumë këto kujdese dhe mbrojtja, ndoshta do të na shpalosën ditën e gjykimit. Do të shohësh sa të ka mbrojtë Allahu xhallahu ala. Sa arke pas mundsi me rritje, sa arke pas mundsi me psuë e kështu me radh. Mir po të ka xhir Zoti me begatin mirësinë dhe me rahmet në ti. Prandaj gjatë ditës dhe vazhdimisht të mundojme që ta përjetojmë këtë mirësi këtë begati këtë mshir e cila pa dushim se në qovë se përjetojt si duhet shëndrojt në ushqim të zamrës e i cili ushqim kur të ngopët zamra me ta bëtë një zamrët cila është epastor një zamrët cita mbushet dashurin të ejzoti gjallë leuala një zamrët cila me ndalë mirë për alan gjallë leuala dhe asë një sprov e kësaj bota asë një, asë një mangësin këtë dunja nuk kja lekund mendimin e mirë për Allah në gjellë ura nga se edin se mirësit Allah dhe begatia ati ndaj këti rubi është e panumërt dhe nuk ka mundësi një mangësia dhe cila është prap në dobi ti me lekund këtë raport në Zotë Gjellë Gjellë hu pasaj Zotë Gjellë Gjellë hu thëtë në vazhdim të ajeteve ja e ju helledin e amenu La të të bi u khutuati shëjtan Pas dhjetë ajetëve të një pas njëshme Që shfajsojnë ajshën Radiallahu ta'ala anha Dhe Demaskojnë Dhe më thonë hipokritët Dhe ata që tentuan të shkatrujnë Shqoqvinë një medina Pas dhjetë ajetëve të një pas njëshme Zotë Gjelleu Ala Thotë oju që kini besuar Mës indiqni hapat e shëjtanit Dhe kjo është më dëvërtet mësim i madhë mi afton me e meditu ndoshta pa pas në ujë me e komentu në qëfar aspekti Në kemi pa atje se qëfar të rënditir rëlkundir në shkandod nga disponimi pejgamberit sallallahu sallam nga gjendje e shtëshmikës medina nga një situat më dëvërtet e fështir një gjami që ndodhë Kënë duke u atësaru raportet e njërët që i ka lidhë pegamberësën me zvetin e mënëzotit, gjithë tha këto. Allah o thëtë, pastaj, apo është e një kujë shpjen hapat e shetanetëve. Që do këtë e vogël, a është haram, a është e madhe, a është e ndaluar. Në mëndojme të unë e pilogën përfundimtarë, ku pastaj nuk kina mundësi me e kontrolu vetën kërë shkon e të puna. Andë Allah o gjëllële e thëtë, mos i ndiq hapat Dhe kjo mos indiq hapat e shumë interesantë. Nga se për me indjek hapat, duhet me, me, me qinë një kush i pari që e qilë rrugën, apo. Një kush e ka qilë rrugën, e ti për indjek hapat. A e qilë gjithë mund shëjtoni rrugën e të keqës? Jo. Ja. E këtu allahopat mos indiq një hapat e shëjtonit. Zodë Gjellewala për përmend Dhe kjo është vëmendje më rëndsi Se shëjtani Si kryes Rallë her bët Udhës i procesit të devimit Gjenë shëjtan të tjer Që i vendosin njerëzë për para Ata që në rrug për të kjeqe E njerëzit ndjekin hapat e ty në avta Prandaj nuk duhet me paramendu shëjtanin Si di shka iluzionora apo në nuk për shumë diçka imagjinare, kështu më thonë, diçka konkrete, çdo kush që udhheq dhe tërheq dhe qel rrugë për të keq që njerëzit e ndjekin at rrugë dhe ashojnë sherrin, realisht është një lloj shejtani që na Allah me ndaj, ka ndalu Allahu xhallahu alahumma e ndjekaftë. Prandaj njeriu ka mundsi çë të arrin deri në këtë shkollë fatkeqësisht që nga njeriu i krijes e privilegjuara rezultet xhallahu alahumma shndrohet me nësh shejtan i cili realisht u aqel njerëz rrugën për të keqja. Andaj ju nuk e patëm rastin e birit të Ademit i cili vrau dhe i cili rrugën për vrasje, andaj shejtan nuk e vrau birin e Ademit, nuk e vrau, nuk e kapi ai shpatën apo çfarë, me çfarë u vra birin e Ademit nuk e bëri kët iblisi. Kush e bëri? E bëri njerëri. Gjithashtu edhe shirrë të tjera në tok nuk i bëri iblisi por i bëri përmesh një riu të apto rëndaj një riu kur të humbë bësullën dhe humbë fortifikimin e besimit njëtën një e kësoj bote nuk ka imunitet për të mbrojt mund të bëhet aq i pavlerë sa që të kalan dheri në nivelin e e shetan të Allah në ruajtë dhe gjithashtu këtu Allah Gjallur e thot të nderozër la të të bju khutuat i shetan shikone kët formulim kur anorë Si në mësën, Zotë Gjellë Leora, që të ruhemi. Kurë qilit rruga e të keqës, njerëzit që ndjenë këtë rrugë, nuk e ndjenë në basë të analizët dhe studimit dhe argumente dhe logikës dhe arsyës, pa në basë të pasimit të verber. I ka deh diqka, i ka verbenu diqka, dhe këtë verberim pastaj, i ka bërë që me ndjekve që hapa, a i vetë që kushku ka qitë komën, a është mirë, a nuk o mirë, a në detim në durë, a në rrugën e durë, nuk me në njëri mu për kitë punë atë. Për ndaj Allah dhe të letët të biu. Shumica, shiko, rruga e shëjtanit, është rruga e fikje së arsynë zë logjikës. Rruga e shëjtanit është rruga mungjesësësë argumenteve dhe fakteve rrugë e shëjtanit është rrugë e vërbnimit dhe ignorancës ndërsa kur fletë Allah u gjelë dhe për rrugën e ti për rrugën e kja rrugë e shëjtanit mos ndisht një hapat në krejtë që ka bëni është ndisht një hapa jo që ka të bëjme sudim, analiz, kja argument ti njëkë, vërbnisht se për të josh dikush me irë er, me pamje për të josh Andaj kjo rruga e vërbënimit e para për turist, kjo rruga e shkatrrimit, rruga e shetanit. Do të kur Allah flet për rrugën e tij çka thot? Kur ka dashur Allahu më qel rrugën e tij, me shpallin me çka e ka qel? Me Iqra, me laza jo me pason. Apo? Që tu të shetani mos të pason rrugën e tij, mos njak se tu skiç ka leza, tu skiç ka mson. Ku duhesh me u vërbënu? me imbyllë sëjt e logikës dhe arsujës me imbyllë sëjt e balit sëjt e interesit dhe dobi së tëndë dhe, dhe me ndjek dhe za kur ka fillur rrugën e ti Allahu Gjallat dhe i këra leza nga se për mes lezimit në betë është stabil në rrugën Allahu Gjallat Gjallat Gjallat pra ndaj nuk ka mundësi absolutisht njëri u i qëli e ndjek rrugën Allah të jetë i pa arsuj shumë dhe bëndë vëbrimet palo gjekshme që nuk janë në përpuhethe me natyre njërëzore dhe arsye në shëndosht. E pa mund shmasht. Por kur arsye goditet nga viruset e pasimit të shëjtanit, atër mund t'i duhet e që ditë shme rruga e Allah Gjellegjelluopën, rruga e shpalës, rruga e pejgambarve të zote Gjellewora. Për ndrysh e, nuk ka mund si. E pa mund shmasht. Logjike e shëndosht, arsye e pasër, nuk mund të bje kur ndesh me argumentin e sakt. Andaj djetarë kanë thë një regu sikur si e kem përmendëm rreth të tjera. Në çufse vije deri tek pamundësia e bashkimit mes argumentit të shëndosh ose shpallës së Allahu dhe arsyjes duhet shikuar në diçë drejtime. Ose ajo që po, përdoret si argument nuk është argument i mveshët kësaj feje. Prandaj Shpeshthen debate me djetarët, diso njësë kanë përdur hadithet shpifura. Shqika që fa dhe dhe i dërguar juaj. Dhe të së është e vërtet, të së se ka thonë. Në ka thonë këtë. A se për shembul, qështë e trakturat tjera që së janë kuranë, së marim përjesin e dhe. Nuk marim përjesin me mbrujt islami në bastë fjallet ta së kujtë. Përveshën fjallet Allah Gjallonit, fjallet Megamirit, sëllë Allah Gjallonit. Andaj? Duhet verifikuar, a është argument, a është fjall, a është shpalli e zudit. Po, e dyta, verifikaj se apunen a e logik në basë të regullat logikës, apo i kaprishë regullat. E kaprishë sistemin e regullave. Nuk po funksionë si basë regullave. Nga se edhe funksionimi i arsyës ka regullat. Në qëvë se është e regull dhe është ndosh, nuk ka qërë e paron për po u thjepët. Pra ndaj, shikojnë dalimin. Në e të të bju Ndjeket të verber Ndjeket të parësyshme Ndërso të shpalli ati Allah thotë lezat Gjithashtot në fundë surës Jusuf Allah gjerë le ura thotë Kull hadhi se vili Thuaj kër rruga jam Rruga, po flasim për rrugën Edhu il Allahi ala Besira Unë e thrashtë të kallahu Me qka? Me verbesi Më pasim, ti keni çorë pa mgu, apo me çka? Ana basira. Unë ju ftoj tek Allahu me basira. Çka basira? Pe fyron se basar me pamje, me sy qelësi që fillon nga zemra, me bindje dhe ai ki sytë më pa. Ngjitoa po i thirrën. Unë po ju thirrim me qelçit e Juve, kush e më shoh? Nëse i qelni sytë, s'keni çorë pa përfunduar në rrugën e Zotit xhallahu ala, pa mundsmart. Ne këtu janë dallimet edhe ujnë Allah e ala besirëtin e ne, unë e të rastështur vëmenit të bëani edhe pasus të mi jenë kështu pasus të mi nuk janë njerës të besut njëve pasus të mi nuk janë njerës të të rlimëve, imaginatave janë njerës të logikës, arsyës, argumentit, faktit, dhijës, kështu janë pasus të pejgamberit sallallahu aleyhi oselam këtu e dalimi dhe natë të të biju këtu vati shëjton pasaj fërdim Allah thotë o me nje tebi kutovati shetan ku shenjek rrugën e ti ku do është me të ku të Aj, në me që uaj eftër ku që në eftër a i në uja më në bëjnë fëhësha a i në qëfë se ndishë në rrugën e ti nuk ju shpija asë kun tjetër përreëse në fëhësha fëhësht gjë në rabë është gjithove për e irituar në vëritëse, e pamoralshme e pandershme, e dëmshme e kështë më që të më rabë qëto qënë s'ka, për e se që ka për ndërsa kërështet Allah për rrugën e ti ka shumë krasime vësa për ilustrim kërështet Allah për rrugën e ti sa të kull in këntum të hibun Allah fe të biuni në qërështet dëni Allah mëndisht një mua e kuptum koncept në ndjekës me dje, letzem dhe suqelsi mëndisht një mua epiloga i kësaj rrugë e kështë ju hbëb kumë Allah Allahu kom ju dasht juve. O ja këfir lëkum dhunu u bekum, o afal gjënojët e juve. Shëtë këne dalimë me së dy epilogjeve, dy përfundimeve. Ku është kjo dhe ku është? Ku është aja, përëndaj. Për me sëmëtari, me të vërtet, e ndinë vetën të privilegjuar dhe këtë është, wa lehu la fadlullah. Prapë Allah o thotë, wa lehu la fadlullah. Mësë tështë të begatia Allahot, krejtë kështë me konar gatë sh kusht ka dhon fuqi që me i rezistoi epshit me fuqinë e arsyes dhe besimit zotë që do jaloht. Ai ta ka dhon. Prandaj e ndin veten të privilegjuar, të nderuar pacienti, se Allahu xhallahu ole e ka imunizuar që të jetë imun përballë gjithëta viruseve që trejton sjentani me e rreziku shëndetin e e nyjerio. Shëndetit e natyrshmërisë të tij fillimisht, e pastaj shëndetit e besimit e ti, e e e ti, e e të tij, e pastaj shëndetit e arsyes logjike të tij, e pastaj shëndetit e sjelljeve të tij, e shëndetit në raportet të tij e kështu me radhë. Të ndërrozer fatkeshsa në në jetën që ne po jetojmë. Imuniteti i njerëzve është duke u dobësuar. Çdo aspekt, po lloj çdo aspekt Njerëz për para edhe në shëndet ka qenë më të fortë. Ka qenë më më më të ndrurshëm. Sa takni po, sepse hola pak në ndryshim pak dishka, inë njerëz dukuan ku. Sot për shkakun nuk ka mo, mo sht mosha në pyetje për shëndetin. Mos çështja e moshës ka të kaluaj këtë mundësi, mo. Sa është mo? Për para ka qenë normal disa smundje me filluan njerëz me përmand për. Sa më të moshës 60 vjeçara fëm. Sa s'është e mua po. Ai limiti nuk ekziston mo. Sa, 6, 10, 15 njështë ankojnë për smunjët të të vjetër në kaluarë, këj imunitet ka fillu më, më udopsu andaj nuk është bëq imuniteti i shëndetit në pytja por e përmëna si shambull imuniteti i besimit ma dje, shëjtoni pone e rezikon imunitetin e natë të shmëris njëni ka mundësi me i rezistu disa punve me besim e ka besimin, reziston Ka mundësi, si kur së tonë djetarët, edhe në mund ngezët besimit. Vajzhënë rezistencë e arsyës dhe lëgjikës. Me arsyja, thëtë, une nuk di që ato të fejë për këtë punë. A me lëgjikështë, zba me po këtë punë. Êshtë rezistencë e lëgjikës. Nëse dhe lëgjika mjë gullot, mbetët rezistencë e natyshëmërisë. Allah e ka falënë natyshëm që njërinë. Nëse e përcilim gjendje nësatë fatë këtë sesht, nëse nuk në runë zotë i gjëllë a gjëllë a luhu, rezikohet shëthurje me dëvërtet serioze e njërit dhe zhveshje nga gjdo parim që e banë njërit. Nga se poluftujmë të kënatushmëria, në qëtë mejdani në të shku mu, apo, nga se mejdani i besimit të këshumë njerës është i thyër që e mati. Mejdani i logikës i thyër që e mati. Tash njerët ku kanë mitë, edhe e që natyrë shumë zbanë me bojë njerë që kafsh nuk e bojnë natërshëm kafsh nuk rezistojnë në basë të besime se s'kan kafsh nuk rezistojnë në basë të arsuesëm, nuk kan në basë që kafit, kafsh e rezistan dysa pun nuk i ban në basë të natërshëmërisë, qështu e ka falë zotë i që leho ala ato pun që kafsh e ende për rezistan njëri o dorëzufat këtë si shtafëm jo në masë të madhëllë mirë për përnatun dhe në muret e natërshëmëris e kërë kërë rëzikovë, përndaj në duhet imunitat dhe fuqi që më të vërtit të jemi të fort në tri fushet e betejes dhe rezistences duke fuqizu besimin logikën dhe arsyrën me dje dhe fakte por edhe nga të shmërin duke rrujt që mos një loset nga se kjo është kështjela e fundit që rralisht njëri mbetet njëri kjo është kjela e fundit që njëri mbetet njëri përndaj zote Gjerë Leuala në kam suar që rralis të dim të bëjmë këtë dëllime, si kurse i përmenda maheret afë. Për. Pastaj, të ndëllëzër, shikoni një gjarja si një gjarja, sa është e madhe, të rëndice, do të të bëhet fjallë për, bëhet fjallë për një fushat, një shpifje, tendensë për rënim e kështë më radhë, dhe Allah u gjellë ula mazëdët ajetëve, në të regonë se, në të regonë se, Ka qenë shumë dhe thjesht Mi përkursi bruna logjë lë Bote modha Qka thot? Kajt ka qenë vezvesa për. A ka pas realitet? Kajt ka qenë shkum Kajt ka qenë shkum Realisht vezvesa Në fund, fund, fund, fund Këndu dhe kajt A pat diqka me thonë që Ka mujt me shërby si argument E keni të pru A me te që te keni pas mirë Te ku e ka pas mirë A blejbën se lulli Të i ku e ka pasë mirë? Të i kërku në heqë? Pejnë të fillim e ka pasë keqë? Apo? Prej kër e ka njësë këtë fushatë, keqë e ka pasë. Kërku se ka pasë mirë? Mirë, po në gjëratë kështu fillojnë, të mdoja, rritën, shkumohen, dhe njështë mungeshtë të larkpamsisë, mungeshtë të arsyësë, e ato që i ceka, mund të i bëjnë gjëratë të mdoja. Kur të përfundohen, kur shkojnë? Shkumë. A zë, këjtë ka qenë, këjtë ka në qenë dhe është të manipulim, inskenim i caktuar, ekstumerad, por s'ka qenë kur dhe realitetet dhe dhe dhe me e kjeqa, me e kjeqa që përnë ndohet është se, dhe dhe të njerëzit pofyllën me humbë, pofyllën me humbë mundësin e ndarjes mes asaj që është realitet, edhe mes asaj që është trillim, sa realitetet dhe dhe sa gjatë djetës tonë, ma shumë jetojmë trillime se realitetatun. Falso, një original. Njerës paguin shumë ma shumë sotë për trillim që s'ka realitet, se për vetë realitetin atë. E kjo temë në vetë, do në sërim vetë, i ka pikat të vetë. Mirë po, shumë, shumë aktrime, shumë zmadhime, kur, si kurse, dikurs të bjenë dhuratën, dhe t'i qelë, mënon që është qika që madhe. Apo? Apo? Mir, mirë për është e embalajja e dhorohëtës E, e, e qelë, edhe një tjetër E qelë, e qelë, e qelë, në fundë pakë e është kaca Që kjo e realiteti, këto pakot e mështilë Kjo e tërlimët, kjo nuk e realitet Për ndaj, si kurse, thëtë Allah Gjellë e Gjellë u haplën Apo? Jahse buhull dhamë anu me e I etur njeri Se sështë i ngopër me shpalje I etur në shketinët dunjas I duhe këtë uj Vrapa, vrap Kërshkan, kërgjë, ka qenj një fotomorgan, një tirlim, alzë, i duket se është lëmturi atje, i duket se atje është pëtimi, vërapon, vërapon, vërapon, nga etja, s'ko faj. Allahu kështu e quen, jahsevuhu dhamanu maa, e konsidran dhaman, i etur, i etur, i fikur nga ujë, i thatë. Vërapon, dretime ndëshme, duke me nduar se po e gjin ujën, dhe gjitha ka qenj tirlimë. Apo njeri kër është i uritur shumë, a fillan me, me halusinacione. Po, kjo është fenomen psikologik, do të njeri, i do këtë, i do këtë buka, i do këtë ujë, nga se fillan trunit tashmë, kërkesën me shëllu në realitetë. E shëllu në realitetë, po këm qefë që të me marë tashmë për e shëllu si realitetëve. Andaj njeri të fatë këtë si është, kam finur kështu mi pasanë, të të të të të të të të të të të të të të t pon mungesë dhe në uri të madhe për dashuri, për respekt, për lumturi, që na ishte ka fillon me hop, që na filluat tash me ipati ku s'duhet. Kur po vrapojm të filoni se ndoshta çdo e gjej, po zgënjhemi, po dështojm. Gasradi është bëhet fjalë për, për imagjinat, jo për realitetin. Ande Allahu xhela u tha, këtë ka qen hutoba të shejtanit, çe çtukun. Kë ka dhon? Veç keni mujt mi thon çë kjo është shejtanu kripunave. Çë ka shkallaja që çsto parmona Allahu, domethën dunja, pesha që ç'u bën punë, e bon shtira dalin fund kallejta. Po ditë gjykimit ku dal njëri, e sheh, për shembull, çfarë xheneti ka premtuar Allahu jotëve ana. Çfarë mirësie jaftë? Edhe thot robi i Zotit, "Qish çit mirësi këtij se ka sht të madhe, vetëm që çsto ka pak do do, do agjrim me namazum u jeta ke, çsto ku?" Tu ka dukë mëollën dunjëse ke jetuar në trillim të sheshvesht nga tërlimin e po realitetin, kësh më dukë shumë qmim i lirë që Allah o sot për jemi gjenetin. është i lirë o zi. Ska ma lirë. Wallaj, nuk ka ma lirë. Kur kush nuk t'jemi përkaq lirë, si Allah o gjemi gjenetin. Falë. Falë. Ma një dhe të falë. Pandaj, pse nuk përëndinë këtë mirëzikë, shtërë. Nga se tërlimi, apo zbëdhimi i gjërave. Gjithë shka në zëmëndhojmë, gjithë shka rrisim E mësë pa ku e kuptojmë realitetin ato Përndaj, njeri ka me kuptu Asën dunja, asën në heret Nuk ka qare njeri pa konë të takim e realitetin Ska qare, janë dunja e në heret Dikun ka me dalë për para Ka me dalë për para krije se Allah e quitër Realiteti, unë jam qaj Që që kjo mune E ku këti unë nuk të shënë dunja Që të ju më konë, po mjegu dhe madhë Kënë sënë ke pa apëton që të jem kone, nga të jem kone dhe, po për mjegullës, s'ke mujt me në papdo, anë e duhet me dalë, si kurse, edhe një për shambull, njëri kur dhe më vëthu marrë plan, apo, kur është arro planin të tok, dhe fillan më ngritë, dukët zëndë, dukët nëra, dukët problem, krejtë që ka duhet është, budzimi i pilotit me i kapësurat, dhe pastaj është qelter, është hapur, qëja është realitet na nuk peshojmë se dora i kena për një apër, që i kaqë kur të e përmi dhësh, ma shë Allah që farku e bukur, dili për në zinë në së ratë, të rrimi jetë nën kom të tua a realiteti është përbol të i, e apëtën e shetë të aman që është duhet me larkë për mësi apëtën aman që dhë nuk ngritësh, gjithë mund rratë me këri kimi posë apëtën kur dili s'ki me po apëtën, gjithë ka më rashi, gjithë ka konf me konftafët kur s'ki mund Si kurse ka thonë edhe vëllën ka ime Rahimullah Ata shpend të cilët fluturojnë ullët, rezikujnë më godit Edhe gjyëtari, edhe gjyëtari më i pashkalth erdzan Se shumë ullët, dhe shpend që shkojnë nalt Edhe gjyëtari më i shkalth së në erdzan apë tënë Andaj shikaj e një vene fluturimit tënë ku je Ku e nëmbisit të tuja, ku o vullnet tëtë Ku është vizioni yt? Ku janë qëllimet e, që e tua? Ai janë nataj me do poshtitë të mua. Ku jete? Për çfarë që impon, për çfarë që i kujdesur, për çfarë që, i, për qa që i garantuar me jetu me realitetin, jo me ëllimin, a të tjetër. Që thua Allahu tha, dha ta jetë çka po do më dalltash. Çfarë komplote të Korçë? Ku rysu qun? As organizëm mas Korçë as dia as asun qun. Kohëtova të shetan. Me zvesë. Korçë me tepër. Pasaj, Allah u Gjellera të ndërrua vëzën e motra, kur përmen, këtë aspektë, kur përmen, Allah u Gjellera këtë aspektin e, mësë pasimit të hapave të shejtanit, e sir një shambull të kësa japëta. Donë, regullësht, mësë indisht një hapat e shejtanit. A do një shambull që që si bjenë kjo punë? Permane Allahu xhallahu ala pastë në fillim në vim të në vim të ayeteve wala yataliu al-fadl minkum was'a ayeteja dashma dal pakjashta rrëfimit të shpifjes vetëm por ka të bëjë me efektin ansoret të kësaj shpifje wala yataliu al-fadl minkum was'a mos të betohen dhe mos të marrin vendim ulul fadli wassa njerëzit e mirë dhe ata që Allahu xhallahu ta i ka bëgatuar mos të betohen për çka se nuk do të japin të ofrë më tyna të vobaq tëva atyre që janë shpërmbul në rrugt të Allahut xhallahu ta fa liyafu u liyafhu Ela tuhibune e njeghfirallahu lakum Allahu gjallera thot Falja afu Ela afu Qka është? Ela afu është falja Meshlire të gjurëmës Ta kun fal Po dhe pifshi gjurëmën Me bo me mgu të sveton Nëherë më këthy më të të nuk e gjoj se bo kia, Me bo me pas shkru më dikon Se më ke bo keq Ta fali sëtë Nesër Sa së gjësë për ta fali Afu është fshije këtë, edhe me dashtë, me të ngutës, shetani s'ka ku të ngutës, e ke fshije. Felia afu, që kjo felia afu, e ualja sfehu, e safh, qëka është, safh është, tash, jo veç me fshije, po qështë ka bodi kushke, që ti mi vo mirë, aftër, kështë nivellin majnart i falis, aftër, ku të pithët Allah gjellë urakështë, aftër, vje dini se në problemin e e, e kësën gjarje, jan të përfshi edhe njerëz të manipulum. Pejt hyjnë edhe njerëz dëshmuar. Edha njerëz dëshmuar, sikurse Misth ibn Uthatha radiyallahu ta'ala, u ka thënë sahabi i cili ka dëshmuar në rastë vendimtarë me pejgamberin e sasulem, hijjëretin e ka bëu. Bedër ka marr pjesë, sikun i thjes kë. Ka ra viktimë e manipulimit atë. Ka ra viktimë e manipulimit. Ka ra viktimë e thashethemeve ka qenë i varëfar dhe ka qenë i afërmi i ojshës radiallahu të alahna thuhet në sotë të smetime djali ojgjës aja kushërini për matë afërme i ojshës dhe pasi ka qenë të varëfar Ebu Bekri ju ka ndihmu vazhdimisht ju ka dhonë dhe tash kur u zbardhë qëkshtja kur dule një sheshë e vërteta u larguan të rrimet, mjegullat u shfaqën e lëteti Ebu Bekri muri qëndremë Tha, këti njeri për i sëtë du nësini mëjë mu. Pasi që këtë njeri kështu më aboni mu, këtë njeri kështu ja aboni pejgamberit, a nëzën fillemisht, grua së ti, qikës tam, unë e këto, këti nuk i dhëmë ma, këto Allah o thë ja. Se kja është me njëk hapa të shetan të mu. Sëpëhan Allah. Pse? Këtu ka do bitë shumë të që du me cikë disa pëtën e mëto. Fillemisht, kjo ajetë, ku Allah tëtë mos dëbetohen njerës të mirë, devatë shumë ata që Allah i ka begatohen mos u beta se nuk i me bo mirë apëta është i lidhër me se kurse ka non pëllë ulematët e fësirit e ndë lidhër me ajetet të paraprake mos indishtni hapat e shetanit shetanit të ndërlozër qëfarë bënë nëse du njerës jënë mirë apo du njerës jënë mirë pëllim eshtë shkane cytë këtë parel që më mor një drejtim. I cili e dëmton këtë dytën. Apo e pastaj kur e kryme këtë parë, ia ka dhënë orientimin, shkon te ky dyti thotë çfarë ç't bonë këtu? Tinimaj këtu ç't bon ti apo? Realisht është projekt i ngatërresave, që shejtanin bon, bën, që shtojnë bon, ngatërron me njerëzve. Nëse njëra palë ka ra viktim e këtij projekti nga të ngatërresave, Allahu do të mos bërt ti palë sa atë. Në po, mështu bë pal E projekit të shëjtonit të Nga se në momenit Kërti dohen më u hakmar Kërti dohen me e këthy Kërti dohen me e priu vetën tënë Nga bëm i amir Edhe ti e si kësaj A i kanë di këto hapa dikën tjetër Po ti keni këto hapa dikën tjetër apët. Dhe në këtë A jetë Ka ndalisë të qartë Që njëri u mështë dëbetu asë nuk banë mirë apështën Nga njerë dikur vjenë, thëtë, ku në bobe që nuk e vizitoj filonim. Se bo në bello? Nëse për shambull nuk duhet me e vizitu diken, si një mas në dëshku se ndajti apo edukative, ndërmeri pa betim. Nga se vizita në esenzu shtë hajrë, e do beshme o puni mirë. Në qofë se ka shkaktu diqka që me ndodh një shkputja për kashme, më zbobi. Nga se në këtë rast, betimit, për me bo mirë, është një garantë, shetani, se sigurisht nështë shkoj mua të japëm, se betash kënë bo aftëm. Në so njështë dikur këndelet, thëtë, une, e kësha vizitu, i kësha dhonë, e kësha bo, po kënë bo betash, ta është kënë bo besë të të nga mu. Dhe betimi ti shpeshe bo të sebebë, që mos më vazhdu me, bo për më të mira. Allah, mos më të betoni aftëm. Mos më të betoni. Se nuk keni, Ti vlerësoje, si mësë edukative, por mësë u beto apëtëm. Do bitet nga kjo e të ndërlozër është e bubekri, kush është e bubekri? A është njëri mëj di shumë asë pejgamberit, sotësërëm, a është njëri mëj devat shumë, a mune dikush më qumë kom edhe me kontestu urëcine e bubekrit, maturin e bubekrit, s'ka kushë allopët. I po njështë e urëcë, edhe njështë e maturë, A një është e menë që nga një herë mundën me mërë vendime të gabuar apta. Dhe kanë mundësi që ndoshta me e përdur mjetët të gabuar apta. Qëllimi mund t'jetë fisnik, po mjetët mund t'jë këndë gabuar apta. Qëllimi e bube këtë sëlej është me embrojt pejgamberin sallallahu alesallam. A një është e këllimi? Qëllimi fisnik? Mjetët e përdurit të gabuar apta. Nuk e le Allah u Gjallala në përdurit këtë mjeta, nuk e le. Nuk A nëjësot për shambull, në mund të thimi se, në dojna me e mbrojt pejgamberin sallallahu sallam, qëllimi fislik, në dojna me e mbrojt islamin, por nuk mjë ofë të në qëllimi, mund tjenë mjetë dhe gabuara, pra ndaj, para se me dëshmu sinceritetin qëllim, duhet me e kontrolu legitimitetin dhe në, në mjetë aftën. Në masë shumë të Mirëm i tek, qëllim dhe njeti Unë e për Allah e këm adh... As përta me ki, as e ki Kjo punë e jotë Unë e surin në zemër të unë As nuk e di Ande atës që ka nuk muna me ditë kur Pësë pa pa ka zemë ato Nësë ti bombe Pasha Allah, unë e këm për Allah Kisha Allah A kuzaj me dhone, pasha Allah A kuzaj me dhone, në kuzaj Betimit, a mi abdetën unë më betu Jo Përndaj, mosë mundëm e dëshmu të shka që nuk i dëshmohet njerëzve nuk i dëshmohet njerëzve i dëshmohet kujna veç Allahot gjerë le uleja umen këtë jam a i komedit a i e din e dhe komena të regu din i gjukimit e ke pas për to se ke pas andaj mos jep shumë zar me e dëshmu sinceritetin ruje për veti mes temes Allahot e qka vet me idhon zar me e dëshmu legitimitetin e mjetëve që tu jep i zar mundoh përpjeku Unë e përbëjë këtë punë, se e këmë vetë të, e këmë në dhukë të e më shku këtë, e qëtunë më no, sa më mate për me e dëshmu legitimitet në mjetëve, jo së kvalitet në qëllimit. Ka se këta së ta kontestojnë, asë nuk du mu marrë më atë kuna përta. Dhe në qëfë se ne shpërnëzojmë mundin dhe japim angazhimin tonë për me illegitimu mjetët tonë, atëherë, shumë pak këna me gabu, me lejë me menu se mi afton qëllimi i mirë, unë e kom me mbrojt fenë, unë e kom me mbrojt islamin, me mbrojt pejgamberin, e pastaj, mos shikon mjetët, dhe përziju mjetët pastaj, me një që njëtë tjera, e kësë më radhë, ke patër qëmë se, edhe Ebu Bekrit, Allah e thotë e ki gabim, e lemo diku i të tërpini orëtë, Ebu Bekri, me gjithë, pozitën, me gjithë shka i ka, por, gabim e ki jepëtën Nuk guxon me ndërprej mirësin atë. Nuk guxon. Prandaj askush peleve pas Ebubekrit nuk guxon me thonë se çy ky yakaçul ja u jeth më vonë. S'ka kështu. Ne përpiqemi. Mirë, por kur dikush ka mosi me gabu në ndërmarrjen e masave të duhura dhe ka mosi me gabu në ndërmarrjen e mjeteve të duhura, ni duhet me e kthy në rrugën e drejtë, jo nga rruga ku ai ka gabu. Po nga rruga ku zorthem ja çelua po. Es disa njerë dhe me ty, per rrugës gabume, për mes rrugës gabume, zë këshëzban. Për ndaj, me këshilë, me porosi, me argument dhe me fakte. Por ju me, sa shëthëm, me nëzim të njete dhe, e ku edhe i qëfar tjera që, njerë nuk këpitojme i bovëtë. Ndo bia tjetër, të pe i këtja jetit të ndërullat rëzën e motër është, Allah në gjëllë ura përnë e mësën një regull, që është disa i edhe në ajetët, në hadithët. Cilë është e regull? Fëlljafu wal jasfëhu. Ela tuhibbune. E një këfirë Allaho lakum. Falli, të i kalani, këtërën më të mirë. A nuk kini dëshirë që Allaho të fjafa ljuga? Që është o regulli i Allaho të në tokë. Cilë ose? A është o si kur këtë dëshirë më usinë Allaho me ty? A është o si kur këtë dëshirë me usinë Allaho me ty? Sillu me kryeset e Allahu që është të jashtëm A po? A dënë me të mësu Allahu? Me të mësu Allahu a dënë Mësej rabë të Allahot Mësej rabë të Allahot A dënë me të dhënë Allahu? Jep ju rabëve të Allahot A dënë Me pranu Allahu për ti falërim dhe ti Po, falërim njerëzit, rabë të Allahot A dhënë me të falë Allahu? Po, falë i rabë të Allahot. Qështo kërë rejgo? Qështu zote gjallë ula përra nëmë? Qështit cilësh me rabë të Allahot? Allahu gjallë ula qështu cilësh me t'jotë. Përëndaj, shikoni Allahu gjallë ula të ndërrozër, si e ka përmbullë këtë atë? Falëni, te kalëni, i këthene me të mirë? Inë Allah gafurën rahimë. Allahu është falës edhe është mëshiruas. Në m Edukohoni, o musliman O njerës, o robë të allahut Merë një mësim nga emnat e allahut Pëshur e ti Ja kje dhun një grusht Parash Një robitem E kështë në mirë gjallaj pa i dhun të hiq Ka full gabimish për qikën toni Ja nalë e rrës kënë Qikax Ebu Bekri Maj mshirë shumë Mas pejgamberi tazë nuk gjonë opëton. Nuk gjonë Mi po që dhe këtë din, kur dikush t'ja prejkë dëmarët e kuzduhet, mi anallë. Subhanë Allah, njëri me imë shërë shumë. E sa prejki njerës në hirënim, në zotë gjellëleura e si anallë, kur si anallë, përëndahi, lidhë me Allah në gjellële gjellële hua dhe, shpesat e këzotë i gjellële gjellële, këthë u të ai, mirë për mos u bën nga ata që u andalen njerës e begatit Allah në gjellële hua dhe, nësë Allahu të bare, ko tala të nderozër, shikoni, për qëfar do loj më kate që njeri ban, shikoni kjo regullë më nëndësi, për qëfar do loj më kate që arob i ban, Allahu Gjallola vazhdan me e prit për falje dhe mshirë, dhe me e furnizu Allahu Gjallola. Ndërsa raporti vrashët i e gëriti me robë të Allah, ka mundësi me ndikua pëtën. Për ndaj, qështë i kahu pëj, e dini që i kime që ka të rrasë në atyve treve, njën sëpëru njërën me e shpunil kurës e po, edhe fukar lëk, ka thonë, veç me më shnoshë Allahu, kur që më shumë zdo? Edhe ka shnoshë Allahu gjellarë, i ka thonë me leku, qëa ki qep i pasuish me pasë? Një lëpë. Ka thonë, një një, krejtë këtë fushë, lëginë, këmë të amushë Allahu me lëpë. E ja, ka amushë Allahu këtë me lë Kora është në rapartë me Robin dhe Allahën, falë Allahë shumë. A ma kora është në rapartë me kryesër, pas taj këtu, mundet me uprejt njëri nga denimi Allahën Gjallora. Mas një kohë, ardhë me leku prakë, po jo tashë, si korejtë jetën e, e parë, jo tashë me pru lëpë, po tashë me marë një lëpë. E i tha, ardhë në formë fukarënsë, dvarë fëjtë mirët, e i tha, pash ato qe ta ka hap kit lur kit lur ka shtir ne kem ja kujtuqi e din se sekonte edhe pash ato qe t ka jap ton to begati ton to lop ama per vesh nje lopse ju me te keq pipi chumfiti tsaj apo e perdori per punte mia s kam tjera ai kishte paramendonin i lugin 5000 lop kishte kushtymert nese ka pas 50000 allah alam po po ran 5000 nje doshti me dhona ton nje Tha, unë e lëdhë këto më nëhu, babë e babë gjysh, në djerë se da ka dolë dhe ngu, më të adonë të të gachme, një lëpë. A të erë tha, mos e japë shti, këtheftë Allahu që u shekona, kërëjti hu përë. Aja të pesë mi lëpë, si ka fitu për i badetit, të përë. E po, si ka fitu, s të spërmenë, hadhi që konë, a dhe ustë, mlaj i badeti, kon, e i badet që, njën kërëjti së pë Mir po kur begatinë e për Allahut e përdorin për arrogancën e robët e Allahut. Jo ja mer Allahu gjëra ja këto. Jo mer breçetin. Jo ja mer edhe edhe numerikisht sasinë e pasionistë, shëndetin e gjithë të tjerë. Prandaj kujdes në rob të Zotit që lavda. Kujdes me njerëzit. Mos nënçmo, mos përboz, mos ofendo, ki mundsi me e ngushllundi kan ngushlloi, aski mundsi largohu, ki mundsi me msu di kan mirë, aski mundsi më msu, largohu eksmerat mir po jomen në çmu, jomen për jome jome buz, jomen larg asaj sikurse ndodh njerëz me i me i nën çmu ti do ke u kërnu me begati që i kanë e ti me mbë duke lajmë. Kjo është e keqe. Dhe kjo është një rrezik që vallai rrezikon njerëzit një me amar Allah xhallah ato që ka dhënë atu. Deta që mund të më marr për kësaj të ndërlozr nga dobit ka fundi është këmista, a ka bo pun të madha po? Kuptim negativ, a ka bo pun të keqe? Qa po ton pun ma të keqe, është bo pjesë e një fushate që fletë kunder grusë pegamilit, sallallahu sallam, a është pun e madhe kja? Shumë është e madhe kja! Shumë është e madhe kja! Me që thatë, shikone Allah një edukatin e Koran e që ne emësën, Zotë i Gjellevala. Këj ka bo keq, është e vërtit? A kështë të Në ka bu keqë? Mirë për i tha mas parit të zë banë më janë alë, e para. E dyta, kë njëri ka bu hijërat. Aja murë Allah o titullën e hijëretet? Jo. Tha jepënë i uli lë kurba të ofrëma, wal mesakin, wal muhajërin. Tha atune që kanë bu hijërat, më zga banë më janë alë afëmë, me gjithë më katën, jarujti Allah punë të mira. Një arrujt të Allah në i kontribut, e ka po dikur në i kontribut, do të me arrujta to. Na mund t'jemi ndashta të më spajtimit e të rrituar për shkaktuneve primeve. Ndoshtë e këto mund të shkaktun edhe në zvoglim të raportëve në të në qëtëre. Kjo ketën i shketet. Mirë po. Ato që e ka po nuk guzhenim e më hu, nuk guzhenim e më hu. Gjase Allah u e arrujti titullin. Sikërësë i Jusufë fe le isëram. Apo, Jusufë fe le isëram. I tha ti, o ti mret. A ju konë nështë përvesimtaro, ku s'ka besu. Nështë nga ka bo dhe krime, nështë a ju konë dhe shrenu, i shfrenu, ku edhime që a ju konë? Në pozit? I po prapë se prapë i Sufi, i zretu në amën të titullit. Që kjo titullit, unë e me qita, për dretu në të japën. Pekamesu, kër e dërgëj muadhe njemen, nuk tha e të shku të ata qafirat njemen atje. Nuk tha kështu, ati për shkon të Ehli Kitabi. Ata e në pasus libët. Ata din për pejgamberë. Ata din për të punë. Kujdes të pregadetu se dvesin. E, kështë të mëralë. Pra ndaj me pas kujdes në e përdrimi e termeve, e emnave, tityve, o shumë rëndësi. Gështë realisht nuk duhet që caktuve, kom komplepi, për shkak të disa mëspajtimeve, gabimive të sakturve, me zhvesh dikom komplet pi titulli të saktur. E veçanësht, kur bëhet s'hjallë për titulli të përherë shumë është titull që s'ka gëmë dë nje që e fshinë atë. S'ka gëmë që e fshinë. Do njerëz përshka këtë sjellive në shta qek, sosil mi seka, ku e dijon qëka ka pas baba me te? Tha se kamën speakers... e baba, baba më ata. Nuk më nëkë më nëkë më nëkë më nëkë më nëkë më nëkë nëkë më nëkë më pas baba. Gjithë jetë baba e. Gjithë jetë në në në jute, gjithë mon. Gjithë mon. është titull i pash Mëzbesimi i tyne Mëkatimi i tyne është me syne me salaud Ndërsa titulli Prend i joti Gjithë mon është aktive Kurë su në shlun Nuk shlun e taj po Përndaj Edhe Ibrahimi atësa mi thënë të babas ti O baba e më një përgvece Si tha Allah mëzduj baba tina Qështu në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Allah e ndëlej për dhe punë tjera për babë-baba, sija, këto s'munë me tali ju, se kjo është jashtë ta, jashtë ta regullave, ama për babë, nuk e ndëlej, ti e baba e ti, aje është baba e të ekstëmërratë. Pra ndaj titulli, repozita, rruhen, kontribut i ruhet, ndërsa, gabimi, mëkat, ilshimi, trajtohet i veçantë, që të arru një repozita të prë. Rëndaj, pejgamberi, sa da lasëm, kur hini në meke, qëfar tha o lasë njëmë? Qëfar tha kur hini në meke? Tha, kur do që hinë në qabe? Do do të hinë të hinë në meke. Ka plët që në kam bukeqë, në kam pleqkit, në kam vëra, në kam buzullum. Mirë, po kënd, këtë do që e gjejë në qabe, i falin është, në qabe zë vërajmë në kërkon. Në qabe zë prej ku në kërkon në. Edhe këtë do që e gjejë në Subhanallah Da është një këtë zujë për Sufjanit Dhe këtë du njës Së komar më jamar këtë rikë atë një uafë Asë pushtetin Asë mushtu i me për Sufjanit Minon që atë mujta Së si morë për këtë punë Jo morë me instalu vlera Edhe shkollë dhe unë e të zujë të jam Këna shtë një me këtë vlera dhe jetër një qështë duhet Që këta komar më jamar më jamar më jamar më jamar më jamar më jamar më jamar më jamar m edhe mos mi shqetsu në atë që e kanë nga mirësit me kuptu se për mes soj dhe më në afshia dhe edhe këtjetër nga se kështu së kanë qenë pejgamber të Allahu Gjellar Gjellar Huavdo dhe e fundi që du me përmanë të ndëllëzëm është kjo ajet që Allahu thot falni të i kalani a nuk do një Allahu me a faljuve shumit se u lëmarë të fësirit Kanë thonë është ajeti më shpërëzëdënës në Koran Nëse bëhet fjallë për falje Djetarët e të fësiri të thonë Se që kjo është ajeti më shpërëzëdënës në Koran Pse? Po ka shumë tjera shpërëzëdënse Pse kjo është më shpërëzëdënse Nga se Allah për thotë Për shambun Aj që të ka buhë kreq ti Në me në keshë sari bjenë Mistah i sari ka po kreq e po pe kreq Nihar Allah. Dikush ka shojt 100 hera, ama nie kije çështë, nuk ka shojt. Ajo është përsërit disa hera, ama është është shame, ofendim e kështu me radh. 1 2 3 4 5 ti ka bëu dikush. Allahu po thotë çaptot 1 2 3 4 5 faliu një njerëz. Mos u aq mir, ti faliu një krijtuar që ti sune në djemë, mos e jap. A ko, a ko më shpresdvën se ç'kjo me ti faloxh jinoat? Ç'kjo është apo? Ç'kjo është Ajë c'allahu na inkurajon dhe na stimulon që në çdo mënyrë dhe në çdo rast të përfitojmë nga falja e Allahut, të përfitojmë nga rahmeti i Allahut, para se kjo mundsi të jetë pastaj e ngritur dhe përfitim peisat që i pamundur Allahu na ruajë. Këto janë ato dobi po i quaj përmbyllëse dhe plotësuese të asaj që më thon që kanë të bëjnë me rastin e Aishës radhiyallahu anha, sipas asaj që një ka trajtu Zotë Gjellar në surën e nur, ku e ka pasru Allah këtë grua të pasër, të ndërshme, dhe e ka kli përsëri pozitën e familjës e pegamberit sallallahu alësallem dhe gjitha ashtot, gjitha të që kemi se e këmë heret. Allah Gjellar në ruajt, mënderin ton, familje tona, moralin ton, Allah Gjellar në faljt mëkata tona, Në rrugët tona dhe na bof nga ata që bëjnë dobi, ata që sillet me fjalë dhe vepra të tyre. Dhe Allahu xhallahu na i falë mëkatet tona dhe mësonvë që ditën kur takojmë te moskemi gjë tjetër të prezantojmë për Allahu përse façeve të bordha të ibadetit, e të punëve të mira e të përmendjes Allahu xhallahu era, e tjera ti janë të folura të, të shlyera e mos ti të përmendura. Nahiret, për fundi, të nashën, Allahu na ndroh në dynjën e nahirat me kaq për të fundit takimin dashum Allahu ju rua dhe shpolev. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه صلى الله عليه وسلم كثيرا